Van decidir convidar pues, a, a gent de, de, del Cabañal que, que duen molts anys i, i experiència a les seves eskenes eh, lluitant en, a, en el seu barri de, de maneres diverses i també duem gent de, de Gràcia concretament de l'Espai Veïnal eh, Cabañal i de l'Assemblea Libertària Loca de Gràcia que són Maria Guillem i Sergi de Cabañal i en Marc de, de Gràcia, l'Assemblea Libertària Loca de Gràcia perquè ens expliquessin la seva, seva experiència de, de lluita, d'organització i quines reflexions d'autocrítica han pogut treure en, en, aquest, en aquest temps de, de, de lluita. No? Ens, hem, ens hem volgut centrar molt en com han fet les coses, o sigui, quins anàlisis han, han, han fet, com han actuat eh, en conseqüència i sobretot doncs, quins errors i quins eh, asserts Pues han tingut de, de, de tot això per poder fer-ne autocrítica i, i continuar amb la lluita. La taula redona està estructurada amb cinc preguntes, amb un temps estimat per cada una. Cada grup contestarà en funció de la que ells consideren que sigui més important. I seria una primera de contextualització, en el cas de Gràcia i, i Cabanyal. I per part de Mallorca, que no m'ho he explicat, pues xerrarà amb espades tot inclòs que no m'ho mostrarà a comptes qualització perquè estem a Mallorca i crec que tots ja sabem com és el de Mallorca i si no ho teniu tres tot inclòs per veure com estan aquests processos a, a, a, en endavant. No? I un poc en, en aquestes tres vessants, des de Cabanyol, des de Gràcia i, i des de Mallorca, es poden veure diferents diferències de lluita i de crítica que ens permetin a curt o a llarg termini desenvolupar eines de, de, de combat a, aquí. Ho fem sobretot enfocat a poder començar una lluita forta aquí contra el turisme i la gentrificació de la ciutat. I després d'aquesta primera breu introducció de contextualització passarem a quins objectius i estratègiques i estratègies han, han, han considerat els diversos els grups, quins encerts i desencerts han trobat, així mateix després quines tàctiques eh, han emprat i mateix, quins encerts i desencerts han, han pogut observar de perspectiva. Uh, també assenyalar quines dificultats tan, tan internes de la seva assemblea com externes uh, s'han trobat i quines aliances han teixit per desenvolupar la lluita i per últim pues una poc d'autocrítica general i perspectives de, de futur uh, Bé, Bernat, ja és la Txesca i bueno, anem tornant un poc per dinamitzar i moderar la taula redona ¿vale? Així que bé, primerament passarem en la contextualización del Cabañal que nos expliquen lo que encuentro. Hola. Bueno, eh, primero que todo doy las gracias a los compañeros de que han organizado eh, toda la, la, la fira y te doy gracias por convidarnos Y bueno, después hacer un aviso a navegantes de que nosotros no somos ni academia ni expertos ni tenemos la dialéctica suficiente para hablar en público y, Bueno, és una que veureu en el transcurso de les nostres intervencions. Eh, per a contextualitzar, bueno, se'm fa un poc curt el temps que tenim per contextualitzar, però bueno, eh, el Cabañal és, és un barri que es situa en, en, la, primer, en, en, el, en la línia de, de costa de la ciutat de València, eh, és un barri que forma part del que antigament es deien poblats marítims, de, bueno, i actualment de, de València, Eh, un, són uns barris que, que primerament estaven separats de la ciutat de València i durant l'expansió de la ciutat va, van ser assimilats per, per la pròpia ciutat. Eh, parlar de la gentrificació en el Cabañal, nosaltres considerem que, que el procés de gentrificació del Cabañal va començar ja en l'any 98, més o menys. Eh, el, eh, aleshores estava el, el, el Partit Popular en, en el govern en, en guanyar les eleccions en el 96, després en, en l'any 98 més o menys, planteja eh, un nou pla urbanístic per al Cabanyal, en el qual consistia bàsicament, era un pepri que costi, eh, consistia, eh, consistia bàsicament en en fer la prolongació de l'Avinguda Blasco Ibáñez. L'Avinguda Blasco Ibáñez va des, de, des del Vivers, que està en el centre de València cap a, cap a la platja, i trobava com a barrera transversal el, el barri del Cabañal. En, en, en aquell primer pepri el que es planteja és eh, fer una línia recta que travessara tot el barri, en el qual es, eh, es, es demolien, se'n derrocaven unes 1.600 cases, per les quals passaria el, el, el, el bar, el, la, no, la nova prolongació de, de Blasco i Banyes i arribaria a Estalmany. Eh, est, eh, esta primera fase en la qual es, es, es projecta aquesta ampliació de, de, de, de l'avinguda Blasco i Banyes eh, com si, com si, encara que en aquell moment no es parlava de gentrificació, eh, al final fi sí que s'ha sí constatat que eh, esta primera fase eh, va constituir tot el, el, el primer procés de, de gentrificació, va ser quan tot el procés de degradació eh, s'ha assimilat a, a, a l'època de govern del PP i eh, després en, en el nou canvi de govern que hi ha hagut en les últimes eleccions municipals, eh, cau el govern del paper, eh, entra un nou govern un tripartit per Valncià en Comú, compromís i el PSOE entonces, en, eh, es derroga l'antic PEPRI antic, el projecte de la prolongació de Blasco i Banyes i a partir d'ací comença el, bueno, a, a hores d'ara està redactant-se el nou PEPRI però el, el, el, de, en quant mesures transitòries ja comença a parlar-se de la rehabilitació del, del barri doncs en, el que associem en aquest llarg procés de gentrificació està el, el, el esta rehabilitació vindria a suposar eh, la segona fase del procés de gentrificació que seria eh, la revalorització del, del barri mitjançant un procés de, de rehabilitació. No? Eh, Bueno, en quant als actors del, del, del conflicte i que, que té molta rellevància en tot el que està passant eh, durant aquest primer procés de, de, de la gentrificació tot el procés de, de la degradació eh, eh, des del 2000 ja es crea un, una plataforma veïnal que es diu la plataforma Sabem el Cabañal i paral·lelament existeix, es crea també una, un, una assemblea que es digui Assemblea del Cabañal que vindria a reunir pues, tota aquella gent que tindria um, unes aspiracions eh, més de caire anticapitalista de cara, de cara a aquesta posició contra el, el procés de, de la prolongació de Blas Privanyes. I eh, est, eh, en aquell moment, contra, contra la prolongació, eh, tant la, eh, la plataforma de veïns de Salvem el Cabañal com eh, la gent que ens reuníem al voltant de l'Assemblea de Cabañal eh, sí que més o menys compartíem un, uns mateixos objectius, que era, que era aturar este pla urbanístic i eh, fruit del, del canvi de govern i fruit de la paral·lització de, de, de la prolongació de Blasco Ibáñez eh, eixen a la llum tota una sèrie de contradiccions en les quals Bueno, eh, s'ha polaritzat molt eh, les postures entre la plataforma salvem el Cabanyl i el que ara més o menos els, eh, seria l'espai veïnal del cabyl, que seria un poc el eh, que seria enquant en a postures polítics, els hereus de, de lo que era l'extinta Assemblea del Cabanyl. Eh, res eh, per situar-nos un poc, contextualitzar dir que a hores d'ara, Eh, eh, hi ha una forta polarització en quant a postures en el Cabanyal i que esta, esta, eh, la plataforma Salvem el Cabanyal eh, és bàsicament forma part de, de, del, del propi govern i la gent que, que, que ens hem oposat al, a, que en un principi ens oposarem a la prolongació i que ara ens oposem al, en la seva totalitat al procés de gentrificació doncs estaríem un poc al voltant d'aquest espai veïnal. On ens dut temps? Agrair-li a les companyes del Cabañal que hagi un poc sintetitzat en 5 minuts. És pues un procés que dur quasi 20 anys en marxa, no? Gràcies. Bé, doncs, jo vinc de Gràcia. També moltes gràcies a les companyes de, de Mallorca per, per haver-nos portat aquí a discutir el problema compartit que, que tenim. Uh, no entraré molt en l'aspecte la, teòric de la gentrificació i la turistificació de Gràcia, només dic que, que s'escriu uh, de, de principi a final el que ha dit abans el, el company que ha presentat el llibre. O sigui, és un cas de gentrificació i turistificació de llibre. Uh, la Gràcia, per als que no la coneixeu, és una antiga vila que va ser incorporada a finals del segle XIX a la ciutat de Barcelona amb la construcció de l'Eixample, igual que altres barris com, com puguin ser Sants o, o Sant Andreu. I té un origen obrer i de petit, petits ardressants. És, és característic al barri tradicionalment per tenir un fort eixit associatiu, que es trobeix amb, amb coses com la Festa Major, que són una les coses més conegudes del barri, i multitud de petites associacions, centres socials, tant des d'una perspectiva que, que hi va haver també obrerista, libertària, eh, catalanista, eh, des de mil àmbits diversos doncs hi ha hagut aquesta, aquesta tradició de juntar-se no?, al barri i es, això es va afavorit per una, per una arquitectura també de cases baixes amb moltes places i molta, tradicionalment molta vida al carrer. Llavors, després de la transició, o transacció, com se li vulgui dir, eh, es dona una progressiva caracterització de, del barri com a zona d'oci, com a zona, com a zona de, de bars i de diversió dintre el, del mateix àmbit barceloní. I llavors es va agafant com la, com la caracterització, com la fama o la imatge de, de zona bohèmia, o zona així més moderna o més més, més fashion. però Uh, això, des de fa 15 o 20 anys, uh, acaba portar, és un pol d'atracció uh, per al que popularment se'ls anomena els modernillos, o els, o els burgesos bohemis o, o el que ara se'n diu el hippster, que, que és gent amb uh, de, de classe mitjanes altes, uh, amb uns patrons de, de consum elitistes. diguéssim que, que eseixen es volen distingir de la resta per consumir experiències o coses a l'última moda i a, a l'últim crit. I llavors, bàsicament, que es posa de moda al barri. I això porta al procés de gentrificació. Evidentment, hi ha una, una quantitat, uns milers de persones que, que volen venir a viure al barri perquè està de moda i tenen més diners de la gent que hi vivia abans, doncs es dona el procés de gentrificació. Aquestes persones que hi vivien abans són expulsades per ficar hi la nova població que no només té un efecte immobiliari sobre l'habitatge, sinó que també porta amb sí si el seu comerç especialitzat en atendre els gustos i les demandes de consum d'aquesta nova població. Agafant això com a sostrat, des de fa entre 5-8 anys es dona un procés exponencial de turistització del barri, que arriba també de cop. Així com aquí a Palma ja hi ha una llarga tradició de, de, de turisme, a Barcelona també hi ha tradició de turisme, sobretot des dels Jocs Olímpics, que també va ser un pla dissenyat de la marca Barcelona, però, però Gràcia no era un dels focus turístics. I d'això, d'un Sant Jançà, ho continua sent. Ha animat per això, perquè és una zona negoci, amb molts bars, amb molta oferta lúdica, també està, és proper al Parc Güell, està molt ben comunicat en, en temes de transport públic, i aquesta fama del moderno que se li que li havien donat anteriorment, traspassa fronteres i es converteix en, en un barri de moda a nivell internacional. Cosa que, encara fareu gent ara de tot el món i de classes de classes mitjanes altes, sobretot el que se'n diuen també les classes creatives, gent que treballa amb, amb disseny, amb, amb professions així artístiques, però d'un poder adquisit igual, també s'assuma en aquest procés de gentrificació, però encara amb molta més quantitat. I de l'altra banda trobem, trobem el, el turisme purament vacacional de, de consum que, que utilitza el barri pues, bàsicament per, per, per noctar-hi i per prendre, prendre copes i, i prendre cerveses a, al carrer, a les terrasses. Uh, ara mateix, l'efecte d'això és que a la Vila de Gràcia són 52.800 habitants i hi ha prop de, de 800 pisos turístics legals i potser el doble d'il·legals. És a dir, que legalment, entre, entre pisos turístics, que són el més gran problema ara mateix, hotels i hostels, que els hòstels han sigut la gran punta de llança de la, de la turistificació, perquè a través d'això és públic més jove un públic que li, li agrada més aquest turisme així de, de festa i la majoria d'ells són de nova construcció tenim ara un, una dotzena d'alberts de, de, de hostels a, al barri i en total sumant pisos hotels i hostels són 4.700 llits legals, o sigui que equivalen al 10% de la població del barri en, en llits turístics, sense sumar els il·legals, o sigui que potser podíem estar Puntant que, que un 15% de, de gent que està dormint a Gràcia en, en un moment determinat pot ser turista. A el que s'assuma, que també és un punt de s'ha convertit en un punt de visita obligat per la resta de turistes que se legen, se legen la resta de Barcelona, o en creuers, o, o el que sigui. És a dir, hi ha una circulació turística brutal. Això, evidentment, que és, el, que és el que porta una pujada exponencial dels preus dels lloguers, que fa que hi ha un col·lectiu, l'oficina d'habitatge, va calcular que de mitjana set famílies han d'abandonar la vila cada setmana uh, per, per la pujada de preus i una substitució del comerç que passa a, a ser la ferreteria o el forn de pa o el comerç que necessitava el veïnat a ser comerços de, de souvenirs o de, de, de coses així mones, de, de decoració, uh, de coses per a treure aquest aquest nou públic que que circular per l'ara mateix. Ara mateix un pis de 75 metres quadrats està llogant a Gràcia per 1100 euros. Vale, ara que vam preguntar-vos, ehm, quals són els objectius i qual és es la estratègia de lucha que s'ha veu a lo llargo del temps y en particular si podéis definir lo que consideráis aciertos tanto como errores eh, a posteriori, no ahora. Y bueno, las preguntas por los tres y eso manco tendría que ser contestada en cinco minutos. ¿Objetivos y estrategias? ¿Cuál? Eh, bueno. ¿Y aciertos y desafíos? Eh, vale. Bueno, eh nosaltres com a objectius generals, diguem que tenien dos dos objectius. Per una part, eh i més a nivell personal igual, viure una experiència de lluita, creant una comunitat de lluita a nivell de barri, però intentant pujar també un poc de lo que és el reto polític, però durar a terme pràtics com la autoorganització, el suport mutu o o l'acció la directa per altra banda eh, enfrontar-se al procés de gentrificació eh, com una forma de combatre el capitalisme i ja que en tenim ¿no? que el, la gentrificació és una forma de una patologia més del capitalisme molt va i era una bona forma d'enfrontar-se de a un procés global des lo local desde del nivell de barri eh, perquè fa bueno, les tàctiques estratègies que que van, van dur a terme hem dut a terme per per complir aquests objectius. Per una part, en primer lloc, vam intentar crear un, com un espai d'encontre de diferents col·lectius i individus a nivell de barri, eh, eh, individus i col·lectius que estiguin eh, en contra d'aquest procés d'identificació. Es va crear l'anomenat la espai veïnal i per, això per un costat, hem de totes les forces no, que intentàvem combatre aquest procés. Per altra banda, eh, intentar eh, denunciar i visibilitzar tot aquest procés de, que, està, que està patint el barri a, a, visible, i també intentar assenyalar no, eh, els, els actors que estan donant a terme el procés de gentrificació, el procés d'expulsió de, de, del veïnat i revalorització de revalorització econòmica del barri. Eh, a banda, eh, una altra estratègia no, era intentar defendre un perquè diguem defenses de les agressions que estem sofrint per no derivades de tot este procés, sobretot pel que fa al tema de de l'habitatge. Eh, tàctiques que s'han emprat, pues el Eh? A tot i no. No estratègies, ara. Ah, vale. vale. perdó, pues tàctiques no. Pues vale, vale, pues, por más, pues bien, por eso eh, La estrategia, como ya he dicho, es intentar analizar eh, todos los esfuerzos ¿no? de la gente que está en contra de, de este proceso a nivel de barrio e intentar visibilizar el proceso de, de, de enseñanza entre los actores i intentar contrastar un poquet no, l'opinió pública que s'està creant des de, de l'Ajuntament a través de la premsa eh, pues, en, bueno, passant, a través de bueno, diferents tàctiques que us explicaré més després. <ríe> <ríe> bueno. Doncs des de fa un parell d'anys s'ha articulant eh, un seguit de, de moviments i expressions de protesta veïnals enfront del tema de la turistització a Barcelona des de diferents perspectives ideològiques i d'origen molt diferent, però quan vam, vam, començar, vam començar amb aquesta, amb aquesta campanya de, del turisme a Matals Barris, el problema era molt, molt poc visible, era molt evident a la vegada que encara no, no s'havia mobilitzat eh, la gent al respecte. I per tant, bueno... Primer el que vam fer va ser, va ser una anàlisi teòric de, de què és el turisme, la gentrificació, quins, quin és el problema, quins efectes té... I després també una anàlisi detallat dels problemes més particulars que aquesta turistització suposava al barri, buscant propostes i tàctiques i estratègies concretes per cadascun d'ells. Per exemple, en l'àmbit de precarietat laboral, comerç, habitatge, espai públic... Però sobretot el que, el que ens vam creure la necessitat abans de fer, de fer tot això és de crear conflictivitat social per posar el problema sobre la taula i fer-lo visible. Creem que abans que res aquesta era el, la, el punt de partida a través del qual podríem fer arribar un discurs o podríem, o podríem eh, tractar i fer unes accions, però abans que res el que interessava, segons la nostra opinió, era que la gent fos conscient del problema, que després l'opinió que s'han fes, eh, bé, nosaltres podríem dir la nostra, però altra gent diria la seva, però que això, posar-ho, sobretot això, sobre la taula. I això, juntament amb altres, amb altres col·lectius i grups de la ciutat que, que ho van començar a treballar, ara mateix s'ha aconseguit bastant, o sigui, és a des de la premsa oficialista, eh, que abans eh, reproduïa críticament l'opinió de la patronal, s'ha vist obligada a admetre, a, a treure veus crítiques contra el turisme. Eh, eh, per fer-ho hem elaborar tres, tres missatges diferents, segons a tres públics diferents, els quals volíem fer arribar a, a aquest coneixement dels problemes que, objectius que, que portava la, la turistificació. Un és el veïnat, que aquí aniria la clau de, de crear comunitat, i els volíem conscienciar del problema i explicar-li explicar doncs, doncs tot el que estava passant, que ja ho estàvem veient, eh, però posar-li posar noms i, i cognoms. Parlar d'administració, parlar de lloguer, parlar, parlar de comerç, i, i llavors això ho vam fer a través de, de xerrades, jornades al carrer, on les veïnes podien apropar i els donar informació, etc etc. Uh, després, el segon, el segon element al qual ens adreçàvem era el propi turista, al qual li volíem fer saber els perjudicis que comportava la seva estada perquè en, en fos conscient i també transmetés aquella opinió quan, quan arribés a, a casa seva. Per això vam fer uh, text, un text uh, traduït a l'anglès perquè, perquè els hi pogués arribar el missatge. I, finalment, a uh, els especuladors, hotelers, propietaris de pisos turístics, i aquest seguit de tercers, que deia abans el company, que es lucren amb aquest procés de, de conversió del, del barri en un producte a consumir per, per altres. I, I en aquest sentit el que volien fer-los veure era que no eren benvinguts i que, i que tindrien problemes al barri si, si continuaven fent les seves, de les seves per, per allà. Bueno, buenas tardes. Eh, primer de tot, crec que hem de marcar una diferència clara entre els col·lectius, tot inclòs i les companyes que han venut, que és que nosaltres a l'àmbit d'actuació vendria a ser tota silla de Mallorca, bé, ser, ser i no un barri en concret per quals les estratègies que mos hem marcat són prou diferents als nostres col·lectius. Bé, per això que aquesta pretensió primera del col·lectiu tot inclòs de, so, de, de, de la so publicació va ser escarzar aquest consens àmpliament acceptat de la societat ilenca, no, de que el turisme és, si no poc pel turisme, encara estaria mal la misèria o, del, del, del del o que podim arganar el dol des del d'or, que anora na menjar dia a dia. No s'ha greu perquè aquí hagi vengut a presentar-nos tot inclòs amb enlladar la mateixa xapa que el que jo sempre, però bé, no, no m'agrada inventar-me una les coses. Bé, aquest seria el primer objectiu, no? uh, mirar de trencar una mica el discurs que s'ha construït en, en tot el turisme amb el bombarder constant de notícies presumptament positives de que sempre s'incrementen el nombre d'arribades de turistes, que apuyan per noctacions, que apuyan la despesa, que se disparen al lloc de feina, etc. etc. No? Primer objectiu, intentar desmuntar un poc aquest discurps -e hegemònic i contestar-lo amb la realitat. No? Que, que així com es diuen que el turisme que hi ha de treball i riquesa, pues contestar que genera treball precari, explotació i jardín, que està concentrat en poc mesos de feina i que en segons que genera són robos indignables. No? A més, un segon objectiu seria mirar de visibilitzar o de relacionar totes aquelles problemàtiques polítiques, eh, culturals, socials, mediambientals, que nosaltres entenem que la si gran part d'aquestes són generades per la seva indústria turística, que no oblidem que aquest monocultiu turístic que patim a la forma que apre el sistema capitalista de les nostres Casillas, no? i de mirar de relacionar-les, de portar-les en un mateix plà no? i que la gent vegi que mm, l'activitat turística no és quelcom tan amable com una persona ve visitar un espai sinó que genera unes problemàtiques al darrere, tant de transformació d'espais de urbans i rurals, transformacions i agressions, com de consum de recursos, etc era mirada de fer veure que moltes de les lluites que estan encetades aquí a les Isles Balears tenen una relació directa amb l'estudisme, no? és a dir, intentar uh, començar a veure el bo sencer i no només l'arbre, que és el que sol passarà amb la centralització de les Un tercer objectiu i estratègia era tenir-nos en el primer, els propis moviments socials i col·lectius organitzats de les Isles, Uh, havien deixat de banda tota, tota aquesta problemàtica no? o, o el turisme i era mirar d'intentar que els moviments socials que els moviments anticapitalistes miressin d'incloure la crítica en el dins el seu discurs o dins la seva agenda i finalment tocant una mica el tema de gentrificació uh, bé ja xerrant una mica més endavant en tàctica a sí que darrerament hem intentat Toca un poc en la jornada que van celebrar fa poc, per la qual ja xerreré més endavant, però que bàsicament pensam que la gentrificació és una condició sine qua non per el desenvolupament de la activitat turística en, en un espai en que mos ocupa urbà, no? És a dir, que, sense, que sa procés, sa... hi hagi un procés gentrificador, un procés d'expulsió dels de residents a un espai perquè el puguin habitar turistes, és impossible que se, no, que se desenvolupi la indústria turística. però això creiem que és totalment condició necessària per al desenvolupament d'aquesta indústria. Mm. Aquests són un els objectius i estratègies que ens vam plantejar a la fa tres vale, I ara sí que xerrarem de tàctiques, de les mètodes i les maneres que han emprat per, per lluitar o per Uh, enfrontar-se a la megamàquina turística gentrificadora i sobretot pues, quines tàctiques troben que els hi han sortit bé, uh, quines canviarien, quines no, etc. Bé, eh, de tàctiques per crear una comunitat de lluita i enfrontar-se el procés de gentrificació en el Cabanyal ja dit per un costat es va crear eh, l'espai veïnal. però l'espai veïnal diguem que era més un espai com ja he dit un espai de comprenssa col·lectius individus que estan en contra del procés de gentrificació, però no necessàriament era gent que estava afectada directament pel al procés. A banda d'aquest espai veïnal es va intentar crear-se una, una xarxa de suport muútu entre veïns, que diguem que era com més una xarxa de suport entre afectats. Bàsicament era gent eh, que està vivint ocupant, o sigui, diguem que en el barri del Cabanyal hi ha un elevat nombre de persones que viuen ocupant i sobretot també diguem que estan, és un grup molt heterogènic, hi ha des de famílies amb molt pocs recursos fins al que diu la premsa d'ocupers amb cap, perquè és molt heterogènic els ocupes en el barri. Per tant, es va, crear, es va intentar crear aquesta xarxa de suport entre veïns per intentar resistir, intentar eh establir mecanismes de autodefensa, compartint eh tant recursos materials com poden ser ferramentes o lo que siga, com recursos en materials, com eh eh etapa legal para, en casos de desplaus, desallot de desallotjaments de, o i sobretot eh en compte que moltes persones que viven en el barri eh són romanesos, també hi ha gitanes i romanesos de, de i moltts romanos, per exemple, noeixen no saben bé l'idioma de no conèixer peridio i no saben no són capaços, ni si que d'entendre la multa que els ha arribat o la policia té un tracte que el que els, els o comp i no espera que els entenguen. En tots han intentar crear una xarxa de suport per tal de defensar de les agressions més directes ja de lo que és la gentrificació en el dia a dia. Això per una banda per altra banda intentar eh, contrarrestar el company contrarrestar el discurs no?, que arriba des de les institucions a través de la premsa i ja no des de les institucions ja també des de la Plataforma Ceren Cabanyal que el company ha anomenat al principi perquè estem parlant de que de, durant molt de temps, de, igual en una mateixa setmana dos, tres, quatre notícies eh, consecutives criminalitzant la atacant els grups més, des, més desfavorits, no? pues les poblacions romaneses o gitanes, eh, criminalitzant la pobresa, anant a temporades. Una temporada és el soroll dels gitanos, l'altra és els romaneses que emmagatzem en xatarra i són súper malos, i l'altra és, eh, quan es prega, pues, a per els ocupes el cap, perquè també no? intentant crear un discurs, de crear un enemic. Eh, into... Aleshores, eh, dir, era molt, molt freqüents les notícies d'aquest tipus i per tant vam intentar no, contrastar un poc aquest, aquest discurs pues, a través de publicacions com la que podeu trobar ací davant o eh, fent xer realitzant xerrades, intentant anar a programes de ràdio eh, no intentant eh, visibilitzar eh, el discurs per contrastar el que ens arribava des dels mitjans de comunicació i última tàctica que, bé, la, el, com ja he comentat, no, hi, ha el, hi ha un gran nombre que hi ha desocupats en el barri i l'ocupació en un primer moment, en la primera fase de degradació del, del barri, quan governava el PP, que el pla era eh, arrasar el barri, sí que va ser una tàctica important i que va funcionar perquè va... s'ocupaven bàsicament cases del propietat municipal que anaven a, eh, a tombar-se. Aleshores sí que va retrasar el procés i sí que ajudava no?, a, a dificultar-lo. Eh, avui en dia ja no és una tàctica tan clara perquè ja el pla ja no és eh, tombar sinó rehabilitar -lo i bueno, aquestes són les tàctiques que hem, que hem intentat dur a terme en, en el barri de Cabanyal. Bé, doncs, nosaltres ens creiem, com ja dit, ens creiem molt important la, la formació i el debat intern, a partir de la qual cosa hem poder consensuar uns, uns punts i uns punts de vista, eh, i unes propostes per poder tant organitzar com participar en xerrades i debats, eh, organitzats per nosaltres o o per a, per a altres col·lectius sobre els temes de, de turisme i, i gentrificació. I per la qual cosa també hem establert vincles amb altres col·lectius del barri i barris propers, no necessàriament llibertaris, però sí més dins l'àmbit de, de l'anticapitalisme d'una banda i del moviment veïnal tradicional. Uh, I sobretot el que ha tingut més, més ressò potser és la campanya gràfica de Turisme Mat als Barris, que són les enganxines grogues, que, que teniu aquí a la parada tot Totinclogues per agafar les que vulgueu, la, que ha vingut a acompanyar també d'un seguit de cartells i de, i de la difusió de, de materials per les xarxes. I, i després així d'accions de, més concretes, eh, també hem publicar un mapa eh, amb una llista de la ubicació i l'adreça de tots els pisos turístics legals de, de la Vila de Gràcia el qual el vam, el vam posar com a suplement de la publicació dels col·lectius del barri, que es diu La Metja, que també teniu a, allà a la taula de tot inclòs. I, i llavors, a, amb aquesta llista, doncs permetia d'una banda veure els veïns doncs, l'abast de, del problema i de l'altra saber, doncs mira, en tinc un a prop de casa, o, o tot plegat i, i si algú doncs, doncs volia deixar-los alguna nota al el que fos, pues, pues també estava allà. Uh, també nosaltres mateixes vam, vam marcar uh, físicament uh, la ubicació dels pisos i, i també hem portat el, el, el discurs al metro, a les parets, etc. I, I també s'han realitzat un, un parell de manifestacions, sobre el tema de la turistificació de la gentrificació, en una de les quals també doncs, un hostel doncs va, va ser decorat un parell de hostels, per que tenim un hostel al Generator, que és una d'una cadena de hostels internacional que hi han 800 lits aproximadament. I i llavors, aquesta és la dinàmica, és, és una dinàmica industrial, la indústria turística. I finalment també doncs, doncs ara ara fa poc, eh, bé, abans de l'estiu, eh, s'ha començat a fer una taula d'entitats col·lectius i associacions on participem en els diferents col·lectius anticapitalistes ja siguin libertaris de l'esquerra independentista autònoms. i a la vegada la, les, les associacions i, el, i, el, i les fundacions i el teixit veïnal tradicional, diguéssim, no vinculat als moviments anticapitalistes que hem vist la necessitat de, de trobar un espai de, de, comú per afrontar el, el problema, el problema de, de la gentrificació i el, o l'elitització, la que gent que, la, que prefereix dir-li l'elitització, i, i la turistificació del barri. I fins ara doncs, doncs és, són els, els eixos que hem treballat. No, la nostra principal tàctica que crec que les coneixeu tu, i totes és de elaborar una publicació anual no? que escollis quina diversitat de problemàtiques suïll del món de cultiu turístic i per tal de mirar d'espendir aquesta crítica que hem anat construint a poc a poc amb aquest transport inclòs eh, sempre hem seguit la publicació d'una multitud de presentacions arreu de silla no? anant en el poble, els pobles com ens han convidat eh, sempre suposo sobretot gent provinent d'un món anticapitalista i sempre mirant d'acompanyar-la amb una xerrada complementària sobre alguna nocivitat que estigui succeint en aquella localitat en concret per tant, ja ha de començar d'anir de a d'entroncar eh, això que explicava abans no? que a partir d'un conflicte en concret veiem que s'arrel dels problemes és eh, de del tot a Mallorca no? d'aquesta tàctica que, encara que s'àrdua i un poc pesada, que creiem bastant encertat aquesta farina de formiga en el sentit de que a poc a poc estem veient fruits d'aquesta tasca no? ja sigui en s'apropiació de la crítica per bona part en moviments socials um, com veiem que a poc a poc s'està apropant persones no, d'àmbits no organitzats per per tal de, de que se comencen a qüestionar tot aquest monocultiu turístic. No? Per compte, com a desencets podríem mencionar la falta d'originalitat, que els tres anys seguits fem el mateix, traient una publicació i ten presentació i xerrada, creiem que a lo millor ja no, ja no, li, no li agrada molta gent venir a menjar la mateixa xapa, però bé, i també que hem descuidat una mica arribar a altres associacions o col·lectius que no siguin de sàmbit radical o revolucionari. Cantura, no? També, a mi, em fa falta un poc d'anar actualitzant-se crítica en el discurs engemonius, per exemple m'estic referint a tots els temes d'estudis més que encara no hem treballat massa, o també mirar d'aprofundir en aquestes solucions que estan apareguent de sobte com a de limitació de central de turistes o de caçament turístic, no. Són aspectes que encara no hem tractat massa, però aprenent que, que bé, que tampoc no mos, mos regin un poc aquest tipus de solucions que s'apropen. Per altra part, una altra tàctica que m'ha en enguany la fa poc unes setmanes va ser sortir de forma paper i mirar d'incidir una mica... bé... A, en aquest cas en el barri de Centres Cintats, no? aprofitant tot el debat públic que es va generar arrel de les famoses pintades i de la situació de saturació que han viscut a totes sí i en concret en el centre i que el miglant de comunicació han anat inflant dia rere dia no? han mirat d'aprofitar aquest calde de cultiu per generar un espai anàlisi de anàlisi i sobretot de tractar d'organització, que van ser sessions que van celebrar a final de setembre, ciutadella de Quinovita o de Quilavíten, no. Hm, mm. els per fer valoracions per així de primeres, creien que va ser molt positiu aquesta jornada, en el sentit que varen boure com, bé, varen convidar sobretot a l'associació veïnal a participar de aquesta jornada, varen veure que els anàlisis eren prou compartits en tots els barris que varen convidar i, per altra part, van veure que hi havia moltes ganes de treballar en aquest sentit. No? En dos dies van convocar la concentració contra els Premis de Turisme, que s'han inventat el Govern Program One, i bueno, va ser crec, un èxit de participació d'obert dos dies d'entenació i per altra banda també s'ha convocat bé, vam acordar convocar una assemblea oberta per treballar tant temes d'espai públic com d'habitatge per començar a, a materialitzar totes les mobilitzacions o propostes d'accions que van sortir en aquestes jornades aquesta trobada serà dia 28 d'octubre si voleu conèixer més informació o per ganas de asistir, le me han dado un enbarnat, eh, Y, eh, eso sería básicamente no poco preparado. Vale, y ahora una pregunta un poco más larga que, que es cuáles dificultades habéis encontrado a lo largo de la lucha y dificultades internas al internar la misma asamblea como externas de relación a las instituciones y a la depresión y también cuáles alianzas habéis tentado de tesis de, de de hacer algo, de hacer los años y, y cuáles experiencias hajááis de estas. Eh, hola bueno el barrio del Camañal fue 15 años que está en lluita por lo cual las victoriaes cristal son pocas pero los han según moltes anem a fer un xicotet tant de les internes com de les externes. Eh, principalment bueno, dir també que igual que a nivell de barri, a nivell social, com a anticapitalistes o com a anarquistes podríem dir, les dificultats algunes són semblants. Una d'elles podria ser que bueno, nosaltres lluitem en aquest cas a través de l'ocupació contra la propietat privada i veiem que molta gent del barri lluita per la mateixa propietat privada, per la defensa de les seues cases o per demanar rehabilitacions que les tenien prohibides durant moltíssims anys. Esteu és un punt prou important perquè bueno, que a voltes l'obbiem, però està ahir. Eh, Una altra podria ser que eh, ens un barri socialment desestructurat estan les postures molt polaritzades. Trobem, quan parlem de veïnat, certament inclús nosaltres mateixos sabem de qui estem parlant. Perquè per un costat podem trobar els ocupes en ca, els privilegiats, que diuen segons la premsa, els ocupers marginats, que podrien ser dintre les bosses de pobresa, com la gent els romanesos o gitanos. També trobem els comerciants i també trobem inclús els que estan a favor de la prolongació. Vale? Entonces, dintre les postures polaritzades també trobem diferències en la gent organitzada. Hi el grup de Salvem el Cabañal, que en un principi era la resistència, era que dient que portaven la bandera de l'oposició, i a dia d'avui formen part del govern i són qui estan volent rehabilitar les cases, ens estan assenyalant i estan volent eh, fer la litització del barri que antes a través de la màscara no ho veiem. Eh, així també trobem una dificultat però gran d'acostar-nos i rebre suport de, del veïnat. Eh, igual que és de salve estam buscant elitització, pues el discurs del ciutadanisme ens atravessa no soles a través de la conflictivitat en altres tipus d'agrupacions, sinó també per lo que és la propaganda del poder, com ha dit Sergi, que dia a dia criminalitzar la postura no només ja la, la de l'Ocupancà, la de l'anticapitalista, sinó la del mateix persona pobra que intenta buscar-se la vida. I un altre punt seria el tema de la repressió. A nivell intern, eh, este mostra com que la fibra, però bueno, s'ha de dir el compromís es fluctuant, Eh, N'hi ha molta gent que diu que està, però les coses van pujant i van baixant i la gent ve i la gent torna. les coses no arriben a, a tenir una estabilitat prou forta com pass un activisme a lo millor més bé fort o real. Així no trobem com s'han creat diferents tipus d'assemblees. L'Assemblea de, de Barri en un primer moment tenia una activitat tan molt forta. Durant tres anys, lògicament, la gent es crema, desapareix i l'assemblea desapareix en ella. De fet, està bé que parlem de dificultats i de crítiques perquè gent que va formar part de l'assemblea va escriure després un fancine que es diu «Cuando la brisa hace caer les màscares, És prou interessant, fa una crítica de, pues, de com un activisme es pot convertir en un activisme sense més i com inclús pot convertir-se en una moda. Un barri que és un barri de resistència acaba de convertir-se en un barri de vacances punquis i és un, un gran error. Després pel que fa les aliances, eh, a veure, pensem que per a fer una, relació, una reflexió comuna i crear un discurs comú entre diferents gent eh, s'ha de fer exactament una reflexió comuna. El que no podem fer és anar en un manifest, en un programa, com si fórem un partit polític i demanar que la gent es sumi i que pense el que pensem nosaltres i a partir d'ell començarà a funcionar. Si es vol fer comú, pues, hem de fer una doncs, assemblea, parlant-ho i, en la calma, anar intentant construir des de la base. Aixina el que també pensem és important a veure, no donar discursos propis com a discursos òbviament compartits i així vindre al punt d'adequar les expectatives. En això, eh, no volem dir que tinguen que repassar el nostre discurs, sinó que a lo millor eh, situem lo que seríen és objectius a llarg pla i els objectius a curt pla, a curt termini. Així no, eh, no deixar de tindre la visió anticapitalista, la, la visió de pues, la destrucció del sistema actual, bàsicament, que pensem, però sabem que per a poder funcionar en certa gent s'ha de buscar els, els objectius comuns per a poder fiar prou força com, pa, com per com espantar-se. I després una altra, una altra dificultat respecte a les aliances de, del barri del Cabañal concretament seria el tema de la interculturalitat i el tema dels privilegis perquè no ens trobem en una mateixa situació certament és impossible que n'hi hagués una igualtat però les, les diferències en algunes ocasions són excessivament extremes. Ben nosaltres... Uh, ens hem trobat sobretot amb una dificultat que també viureu aquí, segurament també sobre el al que és que a més de, de les persones o sectors de població interessats en el turisme perquè en treuen guany, que òbviament mai el criticaran perquè no n'obtenen rendiment econòmic, uh, hi ha un ampli sector de població que tot i ser perjudicat pel turisme, repeteix com un lloro el discurs de la patronal i és un, un discurs a favor del turisme per exemple, que qualsevol crítica et trobes uh, bueno, però tots anem a l'estranger alguna vegada o tots anem de vacances que és com, què pone tu DNI en el tema del turisme, saps? És com la, la pregunta a la resposta que, que et donen sempre quan planteges el tema i, i, el, i el discurs però Òbviament és el que ha estat creat per l'Ajuntament, pels grans mitjans, i ha estat repetit fins a la societat, i són un seguit d'arguments que ja han estat inscrits al, al cap de la gent. Eh, també és un, un fet destacat el fet de que, tot i que la major part del, del benefici de la indústria turística eh, sigui pels quatre capitalistes, o sigui, els, els, els hotelers, els, els, les immobiliàries, els, els propietaris de cadenes... Uh, hi ha també uh, la figura, per exemple, de, de company o companya, de qualsevol nosaltres podíem ser, que, que el seu pis llogat doncs, uh, lloga una habitació uh, per, a, per Airbnb Eh, perquè realment doncs, necessita els diners necessita els diners per vi, per portar una vida bàsica tal com està l'economia i la precarització laboral i llavors què fa? i d'altra banda el capital ja li interessa que es promocioni aquesta figura perquè llavors ens enfronta els de baix amb els de baix eh, després una altra, una altra gran dificultat és, són les enormes dimensions del problema Sí, estem parlant de cada, no sé si 10 milions de turistes l'any a any Barcelona, 800 pilos turístics al barri, i que som al barri doncs, 10 en una assemblea, vinen en una altra, 30 en una altra, potser hi ha 200 persones dins els foments anticapitalistes amb les seves mil militàncies, mil projectes, Uh, vida quotidiana, treball, estudis, etc. És a dir, que no, no, podem, no som tantes per estar a tot arreu. I, i en canvi el, el fenomen de la masificació turística és omnipresent. I, i llavors és això. Els propis col·lectius tenen agendes diverses. No sé, un col·lectiu anarquista doncs, podrà voler treballar doncs, el tema de la presó, el tema de fer una crítica a l'electoralisme i el tema del turisme, però clar, no tots els col·lectius poden centrar, només tota la seva agenda, en turisme. I, i clar, doncs això també va una mica fluctuant. Eh, un, altre, un altre problema eh, és l'arribada al poder de, de Barcelona en Comú, a Colau, que ha portat un descens de la conflictivitat al carrer, en, en temes sobretot de municipals, perquè grans sectors de, de població d'esquerra deien, bueno, ja ho resultarà ella, ja, ella ja, ja ho arreglarà. I, i no. I durant la conflictivitat baixa, però de l'altra banda tampoc resol res, ni, ni proposa cap, cap solució. No? Per exemple, en el tema de turisme, no ha arreglat res a Barcelona en comú. Ja, ja no és una crítica anarquista, sinó que els mateixos socialdemòcrates ho admeten. Eh, no ha fet res. Vale. Eh, després, una altra dificultat és que tot, ja som col·lectius molt diversos que, que es plantegen el problema del turisme. L'anàlisi és gairebé la mateixa des de tots els punts de vista. Des del punt de vista... Uh, ciutadanista, llibertari comunista el problema de la gentrificació i la turistització, els, els seus efectes sobre l'habitatge, sobre, sobre el comerç són inquestionables són un fet però però evidentment la, la manera d'enfrontar-s'hi de, divergeix molt uh, i per exemple hi ha les plataformes veïnals que, que es mouen més dintre el, les associacions veïnals entre comence de tota la vida diguéssim que, que han intentat també negociar, o estan a favor, o han fet, o estan a favor de negociar amb les institucions, eh, de, de buscar una reducció, eh, una limitació, eh, i clar, són maneres de nosaltres, en canvi, doncs potser, eh, bueno, com a libertaris, doncs, són més, per exemple, de coses com l'acció directa, que, que ells doncs, no, potser no hi estan d'acord. Tant al nivell pràctic com a com al nivell teòric, per exemple, ara, una s'ha fet una coordinadora de, de diverses plataformes veïnals que estan amb el tema i que es diu assemblea de barris per un turisme sostenible turisme sostenible per exemple des del nostre col·lectiu és un concepte que considerem un oxímone és dir, una contradicció a si mateix el turisme, de fet tenim aquí una enganxina que ho diu és el, el, el que fa el capitalisme viatger. amb el viatger, o sigui, el, viatger el capitalisme transforma el viatger en turista el viatger és el que va a un lloc empapar-se de la cultura del lloc, sentir-se d'allà a aprendre amb la ment oberta. En canvi, un turista, el que considerem nosaltres un turista, és, el, és algú que va a consumir una experiència prefabricada i industrial. I que ja és, és això, va, va ficar-se en un circuit, no, no cal que vinguin en autobús i vagi amb una bandereta de deu persones, però sí que es fica en una mena de, de portaventura urbà portaventura pro de part temàtic urbà que, que es basen això en el consum d'experiències de, artificialitzades. I això per a nosaltres és el, és el turista. És possible viatjar d'una altra manera sí, però per això ens estràs viatjant no fent turisme. Per, per tant, el turisme sostenible no, no és, és contradictori si no etmetem no aquesta, aquesta definició. I, clar, en això doncs, podem col·laborar en, en moltes coses, però a banda d'altres, sobretot les, les de que són gaire més proactiu, doncs, evidentment, diferi diferirem d'altres sectors que estan a protestar o no, a denunciar la situació de la turistificació a Barcelona. Bé, pràcticament les dificultats internes ja estan allà en mencionades pels d'altres ponents, però ponent, bé, les repetiré ràpidament. Uh, internes, la dificultat que totes tenim, no? que hi ha poques mans i poques forces i que totes estem organitzades en mil llocs, no? que tenim poca capacitat d'actuació i les forces són les que són. També, com han dit els companys del Camañal, que tampoc nosaltres no es que seguim vinguem del món acadèmic i seguem experts. seguim no? tot el qual tenim una necessitat d'autoformació molt gran per anar llorant d'aquest discurs per veure que això també és quelcom positiu i també una altra dificultat interna seria això que ens costa aconseguir que aquest conflictes que xerrava anteriorment concrets o aquestes agressions com podria haver-se línies d'alta tensió creació d'autopics de campos, segons cinturó la gent ho relacioni amb, amb el turisme, no? ho identifiqui com a conseqüència de, del monocultiu turístic. En quant a dificultats externes, el primer de totes és que mm, molta gent espera de nosaltres que, diguem-ne, la recepta màgica per sortir del monocultiu turístic, l'alternativa, ja hem dit que el nostre principal objectiu era la mirada del monocultiu turístic, i bé, que encara no mos s'han posat en tal tasca encara que tinguem una idea de on podem anar no? però, però és que si no presentant alternativa i es plaços per executar-la eh, el nostre discurs no massa de llit per altra part també s'ha comentat per aquí que hi ha una complexitat de formes i envers el turisme que costa per a la gent assumir una crítica radical en entorn a aquest molta gent intenta treure un calès a, a partir de, de, de, de diferents nichols d'aquesta indústria no? i a la li costa enfrontar-se directament I Una altra dificultat que començàvem a detectar darrerament és una criminalització del discurs antiturístic en el sentit de que se parla de temes com xenofòbia o, o turismofòbia com si aniguéssim de decapitar turistes arreu del nostre discurs, que no? no és així. En quant a aliances i col·laboracions, pues, dic el uh, que anem mencionant. Col·laboracions puntuals en col·lectiu locals, per tal d'organitzar les presentacions i xerrades en els diferents pobles. Uh, també hem col·laborat en col·lectius de fora que ens han convidat, o que nosaltres hem convidat, per tal de... de, de d'aprendre, com estem fent en aquesta taula, sobre quines discursos o quines estratègies estan emplant altres bandes i mirar de no repetir-nos i reciclar una mica de feina que es fa en totes les bandes, com hem dit, es posa escenaris i ja descompartides 100% per a tothom. I també el que hem encetat les jornades que abans explicava, aproximar-nos a sessions veïnals particular cómo empezar a trabajar a plegadas y desde un ámbito variado. Y por fin queremos preguntar si tenéis alguna autocrítica de... que queréis compartir y cuáles son vuestras perspectivas perspectivas futuras. Bueno, eh Eh, autocrítiques, algunes son anad front i, bueno, intentaré igual fer-les encara que sïon poc eh, que estien un poc desconectes entre elles, però trataré, intentaré intentar de tratar amb diferents. Bueno, eh, en tant que autocrítica, igual un punt seria els, tots els efectes negatius que es poden derivar d'actuar de de, de de de actuar duna manera retista, en quan tens refereixes actuar duna manera retista és al, al a al que s'ha definit com activisme i, i, i aquest activisme, pues, bueno, bàsicament, és, és el, el actuar de, de, de manera amb, amb inèrcia, repetint el que s'ha fet mil vegades, sense, intentar, eh, en, a, sense fer cap anàlisi de si és convenient el que estàs fent o no per al moment. I, i això és, és algo que en determinat moment hem caigut però bueno, jo voldria ser positiu en aquest punt i crec que això és una que nosaltres ens hem automatxacat prou i que estem intentant més o menys fugir d'això. Eh, un altre punt seria, eh, o una cosa pot positiu, és que és, de lo poc que sí que hem aconseguit és de que, de que ara actualment en el Cabañal es parla de gentrificació fins al punt de que el, el propi alcalde en les declaracions que fa la premsa tinga que excusar-se dient no, no, nosaltres no anem a gentrificar no anem a expulsar ningú, Lo que anem és a rehabilitar i a posar en valor o sigui, sea, no sap igual ni el que està dient no? però el que passa és que avui en dia eh, eh, inclús per al polític quasi més de dretes li és impossible posicionar-se a favor de la gentrificació la gentrificació té una connotació molt negativa i, i, i de principi qualsevol polític va posar-se això bueno, eh, eh, com a mínim del que sí que podríem parlar és que eh, antes de que, de que, es, de que es, ens posàrem escriure de comunicats i tant en no es parlava de gentrificació i, i, i més o menos sí, sí que ara és un tema que es parla i inclús eh, eh, des del propi espai veïnal sí que s'ha aconseguit tindre una veu en el barri i en, i, en, i en la pròpia ciutat a lo millor i que per almenys se'ns se escolta una miqueta. Eh, en quant a les perspectives de, de futur, eh, o sea, certament sí que es respira certa negativitat entre nosaltres, certa negativitat en tant que eh, en tant que hem fugit, deixe, deixe, deixe, deixe, deixe anar, o sea, el, el fugir de l'activisme implica eh, plantejar-te una estratègia en, en, a, introduint el factor de guanyabilitat, és a dir, anem a guanyar aquest conflicte o no hem a guanyar-lo. Eh, si ens fem aquesta pregunta, ens posem negatius, és a dir, eh, sabem que no anem a, a, a, a aturar la gentrificació sabem que no anem a -la perquè la gentrificació és la pròpia dinàmica del capitalisme i aturar la gentrificació significaria aturar les dinàmiques del capitalisme. No? Però bueno, per això teníem altres objectius, no? que era crear aquesta comunitat de lluita o, o aquesta experiència de lluita que ens, ens servira per a poder-nos enfrontar a, a futurs conflictes d'una manera eh, més intel·ligent. Entonces, eh, eh, si ens, ens plantegem el, el factor de la guanyabilitat, eh, eh, Ven eh, que ara estem més mal que antes, en el sentit de que, de que abans de fer el, el canvi de govern, eh, eh, pareia que l'oposició contra l'antic pla urbanístic, era molt més àmplia, era una posició que podien trobar des de, des de les postures d'aquests col·lectius anticapitalistes hasta molts socialdemòcrates que participen de la plataforma sobre Cabañal, tots compartien en, en certa manera un objectiu que era aturar el, el, el, la prolongació de, de Blas Cribani. En, en aquell entonces, en, una, en un bolletí que s'editava, se ja n'hi havia una, un article que, que, que parlava i deia «Quizás no estem tots en el mateix barco». Pues bueno, això és algo cosa que, que ara ens ha estampat en la cara i és de clar, eh, realment no estaven tots en el mateix baixes, se'm compte que una volta s'ha aturat aquest procés, o sigui, sea, s'ha aturat l'antiple urbanístic que pretenia la prolongació de Blasco i Banyes ara, realment eh, ja no estem tots contra, en aquesta oposició contra la gentrificació, sinó que ara gran part del veïnat organitzat que seria la part més social del demòcrata que representa el, el, el, la plataforma Sobem el Cabañal és la pròpia impulsora d'aquesta rehabilitació doncs eh, eh, realment, mm, eh, ens eh, plantegem que si no, si, si no podem arribar a que aquesta comunitat siga de lluita eh, eh, estigui composada per una part significativa del veïnat per aquests serveis, per aquests serveis que sols els del gueto estaran con, eh, convençuts. Realment eh, preteníem alguna cosa més. Entonces, eh, sabem més o menys que aquesta part Eh, eh, més o menys la tenim perduda. Però bé, bueno, eh, quan, quan es fa el canvi de govern, quan realment diem, nosaltres diem vale, eh, la plataforma Servem el Cabañal està per un costat i nosaltres per un altre, i realment ja no és que tinguem ob objectius distints sinó que és antagònics, inclús. No? Entonces, eh, nosaltres, des de la creació del, de l'espai veïnal del Cabañal, eh, ens plantegem una molt bonica que és eh, eh, passar de la classe mitja i ajuntar-nos a en la Lumpen que al cabanyal hi ha molta Lumpen i això és la gent oprimida en la que realment volem ajuntar-nos nosaltres i quan ens plantegem aquesta pregunta de principi diem és es que tenim uns condicionants objectius que, que, que, que, que, que són positius per a aquesta conformació aquests condicionants objectius era que quan eh, pretens crear una comunitat de lluita amb gent distinta a tu en, en, en, y, o sigui, el primer que t'has de buscar és que tinguis eh, unes dificultats, uns problemes que compartisques, si no compartis uns problemes en, en certa gent no vas aconseguir tenir aquesta comunitat de lluita els aquests problemes, sí, compartíem el problema de l'habitatge i compartíem la repressió policial i diem perfecte, doncs tenim, tenim realment aquests condicionants objectius necessaris i, per a que pugui conformar-se aquesta comunitat de lluita més enllà de la gent convençuda anticapitalista, no? Entonces, eh, hem fet diversos intent de diferents maneres d'acostar-nos a ells, bueno, no, no cal que conte ara anècdotes però en altres moments ja si voleu ja ho les contarem i, i realment del que ens estem donant el còter és que inclús havent esses condicionants objectius eh, eh, presents per a crear aquesta comunitat inclús així és difícil entre altres per coses com ha com comentat el nostre company perquè n'hi ha, ha unes diferències interculturals de, de, molt difícils de superar eh, eh, voler crear una lluita Voler eh, lluitar per tots mateixos interessos amb les comunitats romaneses o amb les comunitats gitanes eh, és necessari un treball de jo diria que de anys i, i de, de, de, de, de, con de conèixer-se entre tots i així no tot no sabries si finalment podries per això realment. Donc eh, això és un dels aspectes que a nosaltres ens fage dir. Eh, es, es faig a ser negatius en, en, en aquest sentit mm, un, altre, un, altre, un altre aspecte que també ens planteja esta negativitat és el tipus de lluita és a dir eh, si tens si el, si el planteja és lluitar contra un projecte concret, siga un projecte d'alta tensió, siga eh, la para·lació d'un hotel. Si en coses concretes, és molt més fàcil crear una assemblea de facto contra tal projecte. És molt més fàcil. Crear una assemblea de facto contra gentrificació, és molt difícil, i diria quasi que en el tema del turisme igual crear uns objectius comuns gent diferent en contra de la gentrificació seria que, que entre molta gent diferent es, eh, establim els objectius d'aturar el capitalisme, bàsicament. Entonces, és, eh, és certament difícil eh, eh, plantejar una assemblea heterogènia contra la gentrificació, i no pas, una, o sigui, és aquesta diferència que vull fer no? entre la, la dificultat de plantejar una assemblea contra la gentrificació i no n'hi ha menys dificultat, crec jo, en plantejar una assemblea contra un projecte en concret i això és algo que crec que en, en, el, això, en el tema del turisme també passarà. Un altre element que també se'ns està ara, eh, pegant un poc a la cara és el, el, Bé, doncs un objectiu nostre era hem eh, vale, doncs començar per lo més fàcil i hem intentar assenyalar als qui clarament estan eh, beneficiant deixar de, de, de, de, de de de extracció de plus vàlua que està generant la ciutat. Donc eh, van dir hem vale, assenyalar els gentrificadors. Entons, ens hem vist obligats també a fer una categorització de qui, de qui més gentrifica a qui menys. Eh, i això és cert, certament, bueno, ahí estem tenint prou conflictes també perquè eh... És molt fàcil eh, eh, assenyalar davant de tots els beneficis que estàs traient una immobiliària quan està fent un projecte d'un hostel o quan està tal, això és més fàcil d'entendre per la gent, però eh, per aquesta categorització per a ell mateix n'hi ha tot el que s'ha anomenat, bueno, per almenys el, un xaval d'Andalusia que eh, van dir, crec, que dia elemento bisagra o cabezas de puente, és tot ese sector que no és el gentrificador definitiu, però que en certa manera està col·laborant, està impulsant ese procés de gentrificació en tant que crea un, eh, està creant una moda en el barri. Entonces, eh, jo crec que primerament hem, hem decidit deixar això de banda un poc i dir, vosaltres anirem després, o ja ho farem d'una manera, però era necessari primer, si, si el que es pretén és que gran part del veïnat assumís aquest discurs era primer anar a, que aquí, a qui més descaradament està gentrificant el barri. Llavors era necessari fer aquesta categorització i després algo que hem deixat també tant al, al tema de voler ajuntar se en la lumpen, és que igual hem tingut una mania massa forta de voler subjectivitzar la gent. Ese, el tema de la comunitat de lluita, és, és el tema del subjecte revolucionari i és algo que igual mos ha trosment empenyat massa en, en voler subjectivitzar a una gent que, que a la força quasi, no? Entonces, encara que compartim molts dels problemes en esta lumpen i que volham forma, o sea, crear aquesta comunitat de lluita és es exactamente difícil. Pero bueno, ya está. Algo en dejaré, pero... Eh, yo afegiría tan solo una cosa, porque lo he dicho todo, pero que nosotros con el tema de crear, aparte de todas las dificultades que ha comentado el company para crear una comunitat de lluita, también nosotros, cuando creamos el Espai Vinal, Vinal dijeron que va a ser una crida a la gente y a collectius que van a ser a partir de un comunicado. I que va funcionar eh, a mitges. Eh, sí, al principi, és el típic que al principis si van fer anar crida eh, al principi no que havia amat i en elus en som quatre. En igual eh, a l'hora de començar no, d'intentar establir una comunitat de lluita dins d'un barri, per enfrontar-se un en procésí o crear una xarxa de veïns, potser no, moltes no van començar bé perquè és, és millor no incidir per exemple eh, si tens un centre social en un barri o un projecte en concret com poden ser, és, en València han funcionat molt bé el tema dels horts urbans i tot el rollo este si tens un projecte així en el barri no és algo tan abstracte, no? algo que naix des d'un comunicat i que la gent el coneix però no el coneix eh, igual, no? com que van començar un poc la casa pel terrat, eh, Igual potser millor durar també un... un un treball previ en, en el barri a través d'un projecte en concret. No m'entendré l'oportunitat, la veritat, i vam començar també un poc com, com va amb Poder-ho. Bueno, M'he descuidat un punt de dificultats, que és que, que a la Guàrdia Urbana no li agrada molt, que, que la gent enganxi aquestes enganxines i, i s'ha donat també alguna multa. I de, pel que fa a l'autocrítica i les perspectives de futur, a, a l'autocrítica, abans que res, autocrítica, doncs, doncs hi haverà doncs els típics dèficits que us passaran en qualsevol altre col·lectiu molt probablement de de això, bergent que vaig bé, d'organització, falta de direcció clara i la persistència i, i falta de disponibilitats. Sobretot això vam tenir bastant bastant vam fer bastanta autocrítica perquè a l'estiu, eh, per X coses, érem poca gent per, per estar allà eh, tirant endavant la campanya justament en el moment en què és el més turístic, de, de l'apugeu turístic de l'any, que és quan més forts hauríem, fortes hauríem d'estar. I d'altra banda, eh, com a perspectives de futur, ens trobem amb en, en les característiques van definint-se més i van augmentant cap a certa direcció, que és la que ja havia comentat abans. O sigui, D'una banda, eh, és molt fàcil, o crida molt més l'atenció, eh, en clau negativa, un turisme d'aquests que, que hi ha a Magaluf, d'anglesos que es pengen pels balcons i tal, que, que no, el de Barcelona, el, el de Gràcia especialment, se li dona una capa guai perquè sembli menys nocil. És a, és a dir, el, el noi que la noia acabar amb una bicicleta d'aquestes que frenen enrere a una cervesa artesana en un, en un pot de conserva reciclat, uh, per 4 euros, uh, doncs sembla que té un impacte menys agressiu que pugui tenir el, el turista alcohòlic tradicional. I, i no, no, no és així. De fet, aquest encara paga més cara la cervesa que el tradicional i encara gentrifica potser més i tot. Eh, I això, a Gràcia, ara ja és, és la dinàmica. És la dinàmica. El comerç està cada cop més orientat a tots aquests sectors de població. I, i d'altra banda és això, es dona un fenomen que podríem, no sé com podríem dir-li, que és d'una immigració de classe alta que, sobretot de, de gent jove o tirana jove dels de països del, del nord d'Europa amb, amb diners que, que ve a viure aquí perquè és més barat, perquè sobretot ara que es fan, que es fan moltes feines per, per l'ordinador, que s'han dit les classes creatives de disseny i aquest tipus de coses, doncs, que diuen bueno, per què he d'estar jo a Suècia amb l'ordinador si em puc emportar l'ordinador i treballo aquí, ho envio igual, i aquí al pis, a mi costa la meitat, encara que aquí costi el doble de del que pot pagar un d'aquí. I llavors es dona aquesta mena de turisme permanent de, de gent que, que, ve a, que ve a viure aquí, però té uns patrons de conducta molt similars als que tindria el turista, pel que fa al tipus de, de locals que freqüent, el tipus de comerç que, que fa servir, i, I llavors, entre això i el turisme de si una setmana, tres dies, hi ha una substitució de població brutal al barri, que aquí el problema que ens trobarem serà que no quedarem gent per lluitar. Perquè és que joves de, del barri, d'Escuts allà, o, o gent que he viscut fa, des de fa molts anys, doncs no, no, no, no hi quedarem. I llavors, clar, qui, qui pot tirar la lluita endavant si no, si no hi queda ningú? i aquest, aquest és un dels riscos. A més de que també Gràcia havia sigut una capital de, de l'ocupació, que als anys 90 que hi havia desenes de, de centres socials i de, i de vivendes ocupades. Ara en, en queden poquetes que les podem comptar amb, el, amb els dins d'una o dos mans, i la, la més carismàtica el van explotar, potser ja us ho aguantarà veure els vídeos de, de, de la batalla. I, I ara més s'ha posat de moda, tristament, jo crec que ara també ho veu veure aquí al Casas Mopis, eh, que ten, hi ha matons, eh, a sou, sicaris, de, a sou de les immobiliàries que fan desallotjaments extrajudicials. De fet hi ha una empresa constituïda com a empresa amb targeta de visita que es diu De Socupa, que està formada per, per, per neonazis, eh, paramilitars de l'Europa de l'Est, Uh, gent que surt de fotos, uh, fotos al Facebook amb matralletes o amb les bàstiques tatuades que desallotja desallotja ilegalment a cases ocupades. Hi hem teniu un, un cas fa poca Gràcia. I, i llavors, mira, mentre encadem pues, seguirem molestant. Mentre uh, s'encadem. Né, aquesta autocrítica crec que més ho manco, manà en tardes encerts, de tant tàtica tàctics i estratègia, no m'ho repetiré massa. Sí que millor això que mos hem centrat massa en la crítica i no ens proposta i tal, ho assumo un poc, però veure, creiem que era necessari que per poder iniciar una lluita radical contra el monocultiu turístic era necessari centrar-se en aquest aspecte. No? Per això, noves estratègies adoptar Bé, Ventura mirar arribar a un públic més ampli, en format audiovisual, no? el documental, per exemple, el projecte que està en el cajon des de fa d'altres anys, i també mirar de sortir ja de la teoria, la con construcció de discursos i passar una mica l'acció. No? Primer, a través d'aquesta reunió que s'ha programat per a final de mes, no? Mira de començar a generar agitacions als carrers, s'assenyalar una mica responsable de processs identificadors i visibiliitzats els conflictes que aquest estan generant en espai urbà per una part i per una altra mirada de, de generar mobilització per respondre a tot a qualsevol intent de diversificació de cesació'ització en definitiva d'ampliar i seguir consolidant el monocultiu turístic. No? Per exemple a desembre, Segurament se regularà el lloguer, turístic a pisos familiars. que bé, és una realitat de facto, però bé, se, segurament se, se permetrà i farà que pues, els processos d'entriquicador siguin encara més forts. També mirar de posar-nos a noves infraestructures que se vulguin construir. Per exemple, la sanicitat es va obrir un concurs per mirar d'ampliar encara més el moll de ponent de Port de Palma que atraguen els creuers està intentant que encara venguin més creueristes i la mirada posant-nos a totes aquestes mesures que van sortir el dia a dia Una altra estratègia creiem que és mirar d'enfortir aquesta xarxa informat que a poc a poc s'està donant d'estona el turisme o mirar de fer mobilitzacions conjuntes per tal que, de que que no és un problema localitzat, sinó que el patés tots aquells territoris en quals s'estan transformant per tant de poder desenvolupar l'activitat turística. I, bàsicament, aquestes són les noves estratègies que m'agradaria d'estar en futur, si hi ha capacitat. Bé, moltes gràcies a... A totes, per contestar les preguntes polítiques en, en els temps que us havien dit i de més. Uh, sabem que era, que és molt difícil uh, poder sintetitzar amb una taula redona el que són uh, hores d'assemblea i anys de lluita, però hem de dir que tampoc era la intenció d'aquesta taula redona aprofundir en cada lluita concreta, més que res perquè creiem que en cada cas meneixaria una xerrada, pot ser dues hores o, o més. En aquest cas el que volíem era fer una exposició en línies generals de les diferents lluites, per ara, en, en grups més petits, faran grups de 5 persones, ara després d'un de encants, sí que el millor doncs, en un tracte més, més, més proper poder aprofundir un, un, un poc i tractar totes aquestes inquietuds que segur que amb la taula rodona mos han quedat. Així que ara no donant pas a, a, a preguntes si algú vol xerrar amb, amb la gent de Gràcia i tot inclòs al Cabanyal, estaran aquí fins diumenge els podeu abordar en qualsevol moment ja ve l'hem dit que seran amables els vosaltres o sigui que no tingueu cap, cap inconvenient en, pre en preguntar li i segurament que el, el, tornarem a tenir, el tornarem a tenir per aquí perquè puguem aprofundir en ses en els diferents casos, conèixer-mos i, i, i de més. Així que ara 5-10 minutets de, de descans, no vau anar molt ben fora, i tornau aquí que mos organitzarem en grupets. ¿vale? Moltes gràcies.